Kabla yao parashinibaras, wengine seidi boys ilikadiriwa kuwa na jumla、si、chini ya miene. Kuamba, wa piganaji sisi ni miyani. Laki ni jeshi la Uingereza wana sima kuamba walikuwa wapiganaji shuru natao peke, kunawalemba wa hawa kuawa waljisali misha wenyeo yakiwe mochi nguzi wao fodei kala. Hawa walipelekwa kwenye kambi ya jeshi la Jordan na kwa tarifa rasmi yambazo ziri toleo na Jordan. Wanasema kuwa walipokeo piga nazi thalithini wa West Side Boys ukiacha wale rai ya waliotekwa kwa hiyo hesabu yetu inatupa jumla ya piga nazi hamse natano wa West Side Boys uliopatikana siku kwa zabadai karibia wa piga nazi wengine sabina tano alijisali Misha hawa ni wale mbao walikimbilia msetuni kwa hesabu ya raka raka inatunisha kuamba. Ni kama wapiga naji mia moja thalathini tuundi waliopatikana. Kuhio kuli kwa hiyo na wengine karibia mia mbili sabini na hawa kupatikana. Na nathareya inayutaka kuwa mnishe ni kuamba. Hawa mia mbili sabini walikata kujisali misha. Lakini tu liangalie swala hili kwa upande mwingine tena. Wapiga naji wengine waweest side boys ambao walijisali misha moja kwa moja. Waliingizwa kunye jeshi la Sierra Leone baada ya kufanyo matibabu ya kisa ekolojia na kisha kuwekwa sawa na mafunzo rasmi. Wachache ambao walikuwa vimbele mbele enzi za utukufu wa Westside Boys. Kiongozi na wapambe wao, walitumikia kifungo kifupi na baadae kwa chiwa huru. Kwa mfano, kiongozi wao brigadi ya fudei kalai. Baada ya kujesalimisha alicha kufanya mawaji na kila ina udhalimu Kipindi ya kio kiongozi wa Westside Boys, ha kufunguliwa mashitaka yoyote mazito kama vile mawaji na utekaji wa wanajeshi wa wingereza. Badala yake, alitumikia kifungo cha muda mfupi na baadae kwa chiri wa huru. Ni kumbushe tena kwamba. Kipindi, oparashini hii natekelezwa inchia Sierra Leone, bado ilikuwa kunye vita ya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo... Kikikitendo chakutuwa fungajiela mudamrefu wa asina kwaingiza kunye jeshi lanchi. Kilikuwa kinafanyika ilikuwa tia moyo wa asu wengine nao kujisalimisha. Lakini ajabu ni kuamba wale miambili sabini hawakutokea. Mpaka leo hii hawaja jisalimisha. Wako wapi? Mwandishinguli wahabari za kichunguzi timbucha. Katika utafiti waki wawandisho wakitabu chaki cha Chasing the Devil, cha mwaki lufumbili na kuminatatu, alifika mpaka kunye vijiji vya magibeni na giberibana, na msitu na upakana na vijiji hivyo. Katika utafiti yaki, akina ligundua mambo katha. Moja, kulikuwa na kila ushahidi wa kuthibitisha, Shutuma iliotolewa na baazera ya mateka, walio kulewa kwa mbaa chinoku zilizukozi na beba miili na kuitupa ndani ya mtorokelu. バーデウシェイディーウォーカリブウナフィギギフィ d マギベニナギバリバナウリブウニュリカウエポマカブウリカザヤパモギヤヤニマスグレーブウサンバゾンダニヤケウリコナマサリヤビナダムアンバウウナメニカカカワニアピガナギウォーエスエディボイズバーデウシエディウォーカリブシコサナジェシラウィングレザ Tidikubali tarifa hii mpia kuhusu kuzika baadha wapigenaji wa Westside Boys kunye makaburi ya pamoja. Lakini waliendelea kukanusha kuhusu kutupa miili kunye mto rokel. Tureje tena kunye swali. Ni wapigenaji wa ngapi wa Westside Boys ambao waliwawa. Kwa mugibu wa tafita timbucha, pamoja na chunguzi nyingine ambazo zimithibitika... Si Chini au piga nadi miambiri wa West Side Boys walihuawa siku utekeleza juu operesheni hii ya boku ambakale hii kuni kabra shia zaji shilauingereza baada na someka kuamba niwapiga nadi shirini ata notun dia walihuawa kama nilivosema hakukua na kusalolo tulile kuaukuwa watu tihawa kuakua rules of engagement tizirika au peni kwa makomando walio tekeleza operesheni hii. Juhudi zote hizi za kuficha idari halisi ya ulio wawa Tinafanyika hili kulinda imeji ya jeshi la uingereza Ijepokuwa katika jichula kijasusi na kijeshi Mafanikio ya SAS kuuwa wapigenaji zaidi ya miambidi unyesila Na kuwaweka chini ya ulinzi wengine miambidi Nijambu ambalo linaweza kusifioa sana Kwa kuwa lina thirisha ueledi na ufanisi wao Katika utekelezaji wajukumlao Hitimisho Hiki tulitueleza kuhusu operashini hii Tuaweza kusema ni kama muta saritu Kwa kuwa operashini hii iko china utaratibu wa usiri Yani class 5 Hata uhusika wa S.A.S. mwanzoni ulifichwa sana Merikali ya uingereza ilitotarifa tukuamba jeshi la uingereza Limifanikiwa operashini ya wokozi wa wanajishu waki mateka waliokuwa wanashikiriwa na wapigenaji wa Westside Boys. Lakini, ilikata kata kata kata kutota arifa nyingine yoyote ile zaidi. Hata, ni wanajeshi wa kikosigani ambao walihusika. Kitu cha kwanza siku za muenzoni, baada ya hii operation ya mbacho kiliwashitua watu na kwanza kuisi kwa mba. Special Forces walihusika kilikuwa nikisa cha Brady Tinions. Kama, unakumbuka anililezea kuwa. Wakati makomandoo wanashuka kijijini kiberibana kwa mtindo wa first roping, komando moja alipigwa risasi na kwa haraka wenzaki walimpandisha kunye Chinook, na kisha kuondoka kunye wanja umapambano, na kupelekwa kunye meli ya kijeshi ilioko pwani Afrika magaribi kwa ajili ya matibabu. Komando huyu alipoteza maisha aki wanjiani, upelekwa kunye meli hiyo. Sasa basi, baada ya uparashini hii, Kama ilivohada serekali ya wengereza, ilianda mazishi maalumi ya kishudia kwa ajili ya komando Brady Tinions. Kwa pekuzi wa mambo, baada kupata jina la Brady Tinions, kuwa alihusika kwenye uparashini hii, walianza kutafuta Brady Tinions alikuwa kwenye kikosigani jeshini. Baada ya upekuzi mrefu na tafito kafanikiwa kugundua kuwa. Brady Tinions. Halikuwa kikosi cha komando Regitment Royal Atrial na kumbukumbu zidonisha kwa mba. Bada ya hapo alipelekua kwenye kikosi ambacho ni class 5. Kutokana na asili ya operashini hii, yani uokozi unohitaji uweleli wa hali ya jiusana. Moja kwa moja kulikuwa na kila sababu ya watu kwa minikuwa. Ese yesi ndiyo ambao walihusika. Miaka katha bada e serekali naayo ilithibitisha kuwa. Nikweli ese yesi ndiyo ambao walihusika na pia walitoa tarifa nyingine chache muhimu. Licha tarifa hizo chache kutolewa lakini bado wachunguzo wa mambo wanendelea kupekuwa ili kupata iliondani zaidi kwa mana. Inaminika kuwa kuna vitu vingi sana bado avijesemwa na serikali kuhusu operashini hii. Operashini hii. ilisaidia kurejesha imani ya Sierra Leone juu ya jeshi la uingereza. Kitendo cha wanajeshi wa uingereza kutekwa kilikuwa sio tu cha ebu bali pia kilipungu za imani ya Sierra Leone juu yao. Kwa kuna kwamba kama wawo uingereza wanachachafia na Westside Boys, kama wawo tu serikali ya Sierra Leone. Hawa kuwa na uwalali wa kuafunza wawo Sierra Leone ati wawebora. Ilikuwa ni kanakwamba kipofu wanamuongoza kipofu mwenza ke. Lakini kufanikiwa kwa oparashini hii, ulirejesha upia heshima hii ya mbayo ilikuwa nataka kupotea. Lakini pia, ulikuwa ni ujumbe marithawa kwa vikundi vingini vya waasi nchini humo kwamba. Kwa sipoweka sila achini, basi zamu yao ya kuchakazwa kama ambazo amichakazwa Westside Boys ilikuwa njiani. Lakini pia kukamatwa kwa brigedi ya Fodei Kalai ya kiwa hai. Kulikuwa na faida kubwa sana kipropaganda. Kalai halitumika kurekodi jiumbe za sauti na kurushwa na radio za nchi hii wa mbaazo ziliwasi wa asi wote kweka sila achini na kuijenga upia Sierra Leone. Miezi katha badae. Vita vya wenyewe kwenyewe nchini Sierra Leone ilikoma. Na wana historia, tumipewa kisa mwanana kabisa mbacho, itesimliwa vizazi na vizazi. Na huu ndio umwisho operation baras. Kwa majiali wa mwenyezi mungu, mwezo wa tano, tutaanza na operation mpia. Mwandaaji ni habibu wanga, mimi naituwa Nanias Edgar.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 The raisi kuwa fikia wateja wengine na kuabeba raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri, hasa kama South na Jumba vinavtia former entertainment tunaiweza kazi hiyo, tunatimu inaiweza kukuishauri, kukuandalia, lakini nypia kuisimulia kazi yako na ikalleta matukio mazuri. Tumuhio, ikisi mamao na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar, tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethubutu kufanya kazinasi na kupata mradi yeshomzuri, wakile wana chofanya. Huduma zetu ntiengeri zaidi wa makala zawasifo, yani profile kwa watu binafsi au tasisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini mbalimbali na mengi neyo mengi, lakini nyepia. Kutengeneza makala maalumu ya shereza ndoa send off na mikutano mbalimbali tembeleam fumo wetu mitandaoni wa huduma mitanda wa kwa watengia kupreshe oda ya koleo kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi kupitia nambar za simu zifuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato sabasifori au sifori sita tano tisa. フォーマー・エンターテインメント。